Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 13-й. На вокзалі стояв жандарм. Я повернув назад, хоча й не думав, що моє зникнення вже помітили, але вважав за краще поки що уникати залізниці. Наскільки ми нічого не варті, поки сидимо у таборі. І настільки ж ми раптом стаєм дуже цінні, коли з табору втекли. Там для нас шкода і шматочка хліба, але щоб нас піймати, не шкодують нічого, мобілізують на те цілі роти. Якась вантажна машина трохи мене підвезла. Водій лаяв війну, німців, французький уряд, американський уряд і господа Бога. А проте, перш ніж висадити мене, поділився зі мною своїм обідом. З годину я йшов по шосе аж до наступної залізничної станції. Знаючи з досвіду, що коли не хочеш викликати підозру, то не треба ховатися, я зажадав квиток першого класу до найближчого пункту. Чиновник завагався. Я гадав, що він вимагатиме документи, тому, щоб його випередити, нагримав на нього. Це його приголомшило, він втратив упевненість і дав квиток. Я пішов у кафе і прочекав там аж до відходу потяга, який таки прийшов, хоч і запізнився на цілу годину. За три дні мені пощастило добратися до табору, де була Гелен. Якийсь жандарм затримав мене, але я накричав на нього по-німецьки і ткнув йому під носа паспорт Шварца. Він перелякано відсахнувся і, певне, радий був, що я не присікався до нього. Австрія належала до Німеччини, і австрійський паспорт уже впливав як візитна картка гестапо. Аж дивно було, якою силою був наділений о той документ Небіщика Шварца. Клаптик паперу, вкритий надрукованими значками, був набагато сильніший за людину. Щоб потрапити до табору, де тримали Гелен, треба було йти степом, лісом вгору, пробиратися крізь дрок і розмарин. До табору я дійшов аж надвечір. Навколо нього тягнулася тротяна огорожа, але він не виглядав так похмуро, як леверне. Мабуть тому, що був жіночим табором. Жінки позапинали свої голови строкатими хустками, поробили собі тюпкани. Плаття носили барвисті, це справляло враження безтурботності. Все це мені було видно із узлісся. Я раптом занепав духом. Я сподівався побачити безутішне горе і збирався визволяти свою кохану, як Дон Кіхот або Святий Георгій. А виходило так, ніби я тут зовсім не потрібний. Табору, здавалося, нічого не бракувало. Якщо Гелен тут, то вона мене, мабуть, давно забула. Я сховався в лісі, щоб спочатку їх слід обміркувати, що мені робити далі. Коли засутеніло, якась жінка наблизилась до дротяної огорожі. Підійшли й інші. Незабаром їх тут зібралося чимало. Вони стояли тихо, майже не розмовляючи поміж собою. Невидющими очима, вони дивилися крізь дротяну огорожу. Того, що їм хотілося побачити, свободи не було. Небо стало фіолетовим, із долини поповзли тіні, там і тут замиготіли вогні. Жінки перетворилися на безбарвні, безтілесні тіні. Поза дротом над чорними плоскими силуетами неправильними рядами коливалися розпливчасті обличчя. Потім ряди порідішали, одна по одній жінки йшли геть від огорожі. Година розлуки минула. Пізніше я дізнався, що саме так називали цю пору в таборі. Біля огорожі стояла уже тільки одна жінка. Я обережно наблизився до неї. – Не лякайтесь, сказав я по-французьки. – Лякатися? – запитала вона згодом. Чого? Я хотів би вас дещо попросити. Можеш не просити, гаде, відповіла вона. Хіба ваші баранічі голови ні про що інше вже думати не можуть? Я вирячився на неї. Що ви хочете цим сказати? Не удавай із себе дурнішого, ніж ти є насправді. Іди під три черти, бодай ти луснув. Від своїх клятих примх. Хіба у вас в селі жінок немає? Чого ви сюди таскаєтесь, як голодні пси? Тепер я зрозумів, що вона мала на увазі. Ви помиляєтесь, запевнив я. Мені потрібно поговорити з однією жінкою. Вона тут, у таборі. Всім вам потрібно одне й те саме. Чого з однією? Чому не з двома? Або з усіма? — Та послухайте ж, — наполягав я, — тут моя дружина, мені потрібно поговорити з нею. — І вам теж? — жінка розсміялася. Вона ніби й не сердилась, тільки здавалася дуже стомленою. — Новий трюк. Щотижня вам спадає на думку щось інше. — Та я тут вперше. — Отож я бачу, ти такий жвавий. Іди до біса. Вислухайте мене нарешті, сказав я по-німецьки. Я хотів би, щоб ви дали звістку одній жінці з табору про те, що я прийшов. Я німець, я сам сидів у таборі, улеверне. Диви, який, спокійно сказала жінка. І по-німецьки вміє проклятий сесівець. Нехай би пранці тебе ізжерли, негіднику. Тебе і твоїх проклятих дружків, що стовбичать тут вечорами. Хіба вже у вас взагалі нічого людського не лишилося? Ви, свині, вже не знаєте, що й дієте. Дайте нам спокій. Дайте нам спокій. Вигукнула вона ще раз голосно і різко. Ви ж нас тут ув'язнили. Мало вам цього? Дайте нам спокій нарешті. Закричала вона знову. Я почув, що підходять інші жінки і відскочив від огорожі. Ніч я пробув у лісі, не знав, куди мені піти. Я лежав під деревами і дивився, як згасли вогні. А потім зійшов місяць і осяєв краєвид білим, як біле золото світлом. У повітрі уже відчувався туман і мла і осінній холодок. Вранці я повернувся вниз у долину, і там виміняв за свій костюм синій костюм монтера. Потім пішов знову до табору. Вартовому пояснив, що мені потрібно перевірити електричну проводку. Я досить добре розмовляв по-французьки, отож мене пропустили, ні про що не спитавши. Та й хто б це добровільно прийшов до табору інтернований? Я сторожко пробирався вулицями табору. Жінки жили ніби у великих ящиках, розділених навісами. У бараках були нижні і верхні поверхи, посередині проходив коридор, обабіч якого висіли завіси. Деякі кабіни завіс не мали, і можна було побачити, як вони обладнані. У більшості з них було тільки найнеобхідніше. Але деяким коміркам барвиста хустина або кілька кольорових листівок чи якесь фото надавало рис чогось індивідуального. Яким жалюгідним не було б те житло. Я брів через напівтемні бараки, жінки припиняли роботу і дивилися мені вслід. «Може, якісь вісті?» – спитала мене одна з них. «Так». Для однієї особи на ім'я Гелен. Гелен Бауман. Жінка задумалась. До неї підійшла ще одна. То часом не оте нацистське стерво, що працює в їдальні? спитала друга жінка. Ота, що тягається з лікарем. Вона не нацистка зауважив я. Та, що в їдальні теж не нацистка. — заперечила перша жінка. — Здається, мені її звуть Гелен. — А тут є й нацисти? — запитав я. — Звичайно, є. Тут усе в переміжку. А де тепер німці? — Я не бачив німців. — Кажуть, буде військова комісія. Ви щонебудь про це чули? — Ні. — Кажуть, вона прибуде сюди, щоб звільнити з таборів нацистів. Але й гестапо ніби теж приїде. Ви небудь про це знаєте? Ні. Нехай би німці не сунули свого носа у неокуповану зону. А тож, це на них схоже. А ви про це нічого не чули? Одні тільки чутки. А від кого звістка для Гелен Бауман? Я на хвилинку завагався. «Від її чоловіка! Його звільнили!» Друга жінка розсміялась. «Ото буде йому сюрприз!» «А чи можу я зайти до їдальні?» – запитав я. «Чому ж ні? Ви хіба не француз?» «Ельзасець!» «То ви боїтесь?» – запитала мене друга жінка. «Чого? Хіба вам треба з чимось критися?» «А хіба тепер є люди, яким не було б з чим критися?» «Це ви правду сказали», – зауважила перша жінка. Друга мовчала. Вона придивлялась до мене, ніби я був шпигун. Парфуми конвалія оповили її, як хмаринка. «Дякую», – сказав я. «А де їдальня?» Перша жінка розказала мені, як туди пройти. Я пішов у напівтемріві бараку, Наче мене шпіцрутинами проганяли крізь стрій. З комірок визарали обличчя із допитливими очима. У мене було таке відчуття, ніби я потрапив до країни амазонок. З бараку я знову вийшов на табірну вулицю. Сеяло сонце, відчувався той стійкий запах ув'язнення, що завжди висить сірою милою над кожним табором. Я наче осліп. Ніколи мені й на думку не спадало, вірна мені Гелен чи ні. Ці питання були для мене надто далекі і надто незначні. Забагато довелось пережити, і тільки прагнення зберегти життя стало таким важливим, що все інше ніби й не існувало. Навіть якби це мучило мене у Леверне, то не більше як абстракція, думка, уявлення. Вигадане мною, згасли і знову сприйняте. Але тепер мене оточували товаришки Гелен. Я бачив їх учора ввечері біля дротяної огорочі. Бачив їх, оце тепер знову, зголоднілих жінок, що вже багато місяців були самі і, незважаючи на ув'язнення, лишалися жінками. І саме тому відчували це сильніше. Що ж їм іще лишалося? Я попрямував до бараку, де була їдальня. Бліда, рудоволоса жінка стояла там серед інших жінок, які купували в неї продукти. «А вам чого треба?» – запитала мене рудоволоса. Я примружив очі і хитнув головою. Потім відійшов і став осторонь. Жінка шугнула поглядом по своїх клієнтках і пошепки звернулась до мене. «Заждіть хвилинку! Добрі чи злі?» Я зрозумів, що вона питає. «Добрі чи злі в вісті?» – я приніс. Я знизав плечима і відказав. «Добрі!» – і вийшов з бараку. Незабаром вийшла та жінка і дала мені знак, щоб я підійшов до неї. «Треба бути обережним!» – пояснила вона. «Для кого у нас є звістка?» «Для Гелен Бауман. Вона тут?» «А чому ви питаєте?» Я мовчав. Дивився на лостовиння в неї на носі, на її неспокійні очі і мовчав. А потім запитав. «Вона працює в їдальні?» «А чого вам треба?» «Довідки?» «Вам, монтеру, для кого?» «Для її чоловіка». «Останнього разу тут хтось питав те саме про іншу жінку», – сказала Рудоволоса. «А тоді за три дні її забрали. Ми домовились з нею, що вона дасть нам звістку, якщо все буде гаразд. Та жодної звістки так і не діждались, удаваний Монтере». «Я її чоловік», – вимовив я. «А я Гретта Гарбо», – сказала жінка. Чого б я інакше вас розпитував? За Гелен Бауман питали вже не раз, відказала жінка. Питали всякі підозрілі типи. Хочете знати правду? Гелен Бауман померла. Два тижні тому вона вмерла і її поховали. Це правда. Я думала, що у вас якась звістка з волі. То вона вмерла? А то ж. А тепер дайте мені спокій. Вона жива, заперечив я. У бараках знають про це ще краще. У бараках наплетуть вам чого захочете. Я поглянув жінці в обличчя. Може, хоч передаста їй листа, я піду геть, але хотів би лишити лист. Навіщо? А чому ні? Лист нічого не значить. Він не вб'є і не видасть до рук ворогові. Не видасть? – перепитала вона. Скільки ви живете на світі? Цього я не знаю. Я жив лише час від часу. Мене часто переривали. Ви можете продати мені аркуш паперу і олівець? Он там є і перше, і друге, – сказала жінка, вказуючи на маленький стіл. Навіщо вам писати до померлої? Бо в наші часи різні трапляються речі. Я написав маленьку записку. Гелен, я тут, біля табору, чекатиму сьогодні ввечері, біля огорожі. Конверта я не заклеїв. Можете їй оце передати? спитав я у жінки. Чи мало я тепер таких божевільних? відповіла вона. «Можете чи ні?» Вона прочитала записку, яку я тримав перед її очима. «Можете чи ні?» – повторив я. «Ні». Я поклав листа на стіл. «То принаймні не рвіть його?» – попросив я. Жінка нічого не відповіла. «Я повернусь і вб'ю вас, якщо з вашої вини...» «Цей лист не потрапить до рук моєї дружини», – сказав я. «І більше нічого?» – спитала жінка, повернувшись до мене, виснажене обличчя із невиразними зеленкуватими очима. Я похитав головою і пішов до дверей. «То її тут немає?» – ще раз обернувшись, запитав я. Жінка все ще пильно дивилась на мене і не відповідала нічого. Я пробуду в таборі ще десять хвилин, – сказав я, – і пройду сюди ще раз, щоб спитати. Я пішов поміж бараків. Тій жінці я не вірив і хотів трохи зачекати, а тоді повернутися до їдальні, щоб розшукати Гелен. Та раптом я відчув, що з мене спав отой невидимий захисний покров. Я став беззахисним велетнем, якому потрібно сховатися. Зайшов на в'м'ня у першій ліпшій двері. Що вам тут треба? спитала мене якась жінка. Мені потрібно перевірити електропроводку. Тут усе справне? спитав хтось біля мене, але цей хтось був я сам. Світло горить, але ладу тут ніколи не було. Тільки тепер я помітив, що жінка у білому халаті. Це госпіталь. – зауважив я. – Барак для хворих. Вас просили зайти сюди? Наша фірма прислала мене сюди з містечка, щоб перевірити проводку. – Перевіряйте, коли хочете, – сказала жінка. Зайшов якийсь чоловік у формі. – Що тут таке? – жінка в білому халаті пояснила йому. Я поглянув на чоловіка, і мені видалось, ніби я раніше десь його бачив. «Електрика? – спитав він. – Ліки й вітаміни для нас їй, Богу, важливіші. Він жбурнув свій ковпак на стіл і вийшов. Тут усе в порядку. Звернувся я до жінки у білому. Хто це був? Лікар, хто ж ще, Інші ні про що не турбуються. Багато у вас хворих? Досить. А вмирають? – вона глянула на мене. «А навіщо вам це знати?» «Та просто так», – відповів я, – «чому тут усі такі недовірливі?» «Та так, просто», – повторила жінка свої слова. «Просто з примхи. Вам, людині, яка має батьківщину і паспорт, цього не збагнути?» «Ні, вже протягом місяця ніхто не умер. А до того вмирали, і чимало». Місяць тому я отримав листа від Гелен. Значить, вона мусить бути жива. «Дякую», – вимовив я. «За що тут дякувати?» – спитала з гіркотою жінка. «Дякуйте Богові, що від батьків успадкували вітчизну, яку можете любити, хоч вона й нещасна. А будучи нещасною, ув'язнює ще нещасніших і тримає їх на поготові для хижих звірів» щоб ті їх повбивали, хоч саме ті звірі занапастили і ваш край. А тепер займайтесь собі світлом, – додала вона. Краще було б, якби у деяких голови та побільше світла. Тут уже була німецька комісія, – швидко запитав я. Навіщо вам це знати? Я чув, що на неї чекають. «А вам приємно було б про це дізнатись?» «Ні, мені потрібно декого попередити». «Кого?» – раптом випроставшись, запитала жінка. «Гелен Бауман», – відповів я. Жінка зиркнула на мене, а тоді спитала. «Попередити про що?» «Ви її знаєте?» «А вам це навіщо?» І знову виросла та стіна недовіри, яку я збагнув лише потім. «Я – її чоловік», – сказав я у відповідь. «Ви можете це довести?» «Ні, у нас із нею різні документи. Але, може, вам вистачить, коли я скажу, що я не француз?» Я виняв паспорт покійного шварца. «Нацистський паспорт», – сказала жінка. Так я собі й думала, для чого вся ця комедія? Мені урвався терпець. Щоб побачитись з дружиною. Вона тут. Вона сама написала мені про це. А той лист у вас? Ні, я його знищив, коли довелося тікати. Але навіщо вся ця гра в таємниці? Я б теж хотіла це знати, відповіла жінка. Саме від вас. Повернувся лікар. «Ви тут потрібні?» – спитав він у жінки. «Ні». «То ходімо зі мною. А ви скінчили свою роботу?» – звернувся він до мене. «Ще ні. Я завтра знову зайду». Я повернувся до їдальні. Родоволоса жінка стояла біля столу і продавала двом іншим жінкам білизну. Я трохи почекав, але знову відчув, що моє щастя – Може зрадити мене. Треба було йти, якщо я хотів вибратися з табору. Вартових змінять, а тому вим доведеться все пояснювати ще раз. Гелен я ніде не побачив. Рудоволоса уникала мого погляду. Вона навмисно затягувала розмови із тими жінками. Підійшло ще кілька жінок. А потім повз вікна пройшов офіцер. Я вийшов з їдальні. Біля брами іще стояли ті самі вартові. Вони впізнали мене і пропустили. Я пішов, відчуваючи те саме, що у Леверне. От-от вони нас доженуть мене і схоплять. Я обливався потом. Нагору виїжджала стара вантажна машина. Мені не було куди звернути, і я, втупивши погляд у землю, пішов далі по обочині дороги. Вантажівка приїхала повз мене, але зараз вже зупинилась. Я переборов бажання тікати, адже машина могла гучно розвернутися, і тоді мені не втекти. Я почув за собою поспішні кроки. Хтось гукнув. Гей, монтер! Я обернувся. До мене підійшов літній чоловік у формі. Ви розумієтесь на моторах? Ні, я електрик. А може це якраз свічки і барахлять? Погляньте на наш мотор. «Подивіться, будь ласка!» озвався ще хтось з кабіни. Я підвів погляд. То була Гелен. Вона визирала за спини солдата, приклавши палець до уст. Штани і світер щільно облягали її худорляву постать. «Подивіться!» – повторила Гелен, пропустивши мене повз себе. Будь обачний, прошепотіла вона. Удай, ніби ти щось та тямиш, а тут усе в порядку. Солдат топтався без дідла позаду мене. Звідки ти взявся, прошепотіла Гелен. Я відкрив репучий капот мотора. Утік, як нам з тобою зустрітись? Вона разом зі мною схилилась над мотором. Я заготовляю продукти для їдальні. Післязавтра приходь у село. перше кафе ліворуч, о дев'ятій ранку. А до того... Чи надовго це? – спитав солдат. Гелен витягла з кишені штанів пачку сигарет і простягла солдатові. Ще кілька хвилин. Нічого страшного не трапилось. Солдат запалив сигарету і сів край дороги. Де? – спитав я Гелен, схиляючись над мотором. «У лісі? Біля огорожі? Учора я там був. Може, сьогодні ввечері?» Гелен якусь хвилину завагалась. «Гаразд, сьогодні ввечері. Але раніше, як о дев'ятій, я не зможу». «Чому?» «Тоді вже всі інші підуть геть. Значить, о десятій навіть. А коли не вийде, то післязавтра, вранці. Будь обережний». «А яка тут охорона?» Солдат підійшов до нас. «Нічого серйозного», – пояснила йому Гелен по-французьки. «Зараз поїдемо». «Стара машина», – додав я. Солдат засміявся. «Нові машини боші позабирали. Та ще міністри. Ну, поїхали?» «Поїхали», – відповіла Гелен. «Добре, що ви нам стрілись», – зауважив солдат. Про мотори я знаю тільки те, що їх заправляють бензином. Солдат поліз у кабіну. За ним сіла Гелен і включила мотор. Він негайно ж завівся, бо вона, мабуть, навмисне вимкнула й була запалювання. «Спасибі!» – крикнула Гелен і перехилилась з кабіни до мене. Губи її ворушилися, але нічого не можна було розібрати. «Ви першорядний спеціаліст!» Сказала вона потім голосніше, і поїхала. Декілька секунд я стояв оповитий синюватим димком від машини. Я майже не відчував ніякої радості від побачення. Отак раптом зміну спеки і холоду сприймеш як одне й те саме. А тоді поволі, механічно посиваючись вперед, почав думати. Разом з думками прийшли неспокій, і згадка про те, що я чув у таборі, і мені в душі помалу почали вризатися неясні сумніви. Лежачи на узлісі, я чекав. Стіна плачу, як назвала Гелен Шренгу жінок біля дроту, що мовчки і сліпі вдивлялися у вечірні сутінки, порічала. Незабаром мало не всі розійшлись, відхлинули назад у табір. Стемніло. Я пильно вдивлявся в стовпи огорожі. Вони вже ледве вирізнялися в сутінках, як густіші тіні, а потім серед них з'явилася якась нова, темна тінь. «Де ти?» – прошепотіла Гелен. «Ось тут». Я навпомацки пробрався до неї. «Ти можеш вийти?» – спитав я. «Трохи згодом, коли всі розійдуться. Почекай там». Я ковзнув назаду лісок, завглибившись рівно настільки, щоб мене не помітили, якби хтось посвітив на ліс ліхтариком. Я лежав на землі, вдихаючи міцний запах пожовклого листя. Знявся вітерець і навколо зашелестіло, ніби до мене підповзала тисяча шпигунів. Очі в мене дедалі більше звикали до темряви, і я вже бачив тепер постать Гелен а над нею неясно виступало її бліде обличчя, риси якого я не міг розпізнати. За тим колючим дротом вона то здавалась мені чорним стеблом з білою квіткою вгорі, то знову якоюсь темною безіменною постаттю з давно померклих часів. А що розгледіти її обличчя я не міг, то для мене в ньому ніби поєдналися всі обличчя стражденних цього світу. Трохи далі я помітив постать другої жінки, у тій самій позі, як і в Гелен, І там іще й третю, а віддаліки четверту. Вони стояли на чаряд каріатид, що підпирають небо туги і надії. На це тяжко було дивитися, і я відвернувся. Коли ж я знову глянув в тому напрямку, то побачив, що ті троє уже беззвучно зникли а Гелен нахилилася і сіпає дріт. «Розсунь його!» – сказала вона. Я наступив на нижню дротину, а верхній підняв. «Заждина!» – прошепотіла вона. «А де ж інші?» – спитав я. «Пішли назад у табір. Одна з них нацистка. Тому я раніше не могла перелізти. Вона б мене виказала. Це та, що оплакала тут». Гелен зняла блузку і спідницю і подала їх мені через дріт. «Ще, не дай Боже, розірву, а іншого у мене нічого нема», – пояснила вона. Так воно діється у бідняків, де пів біди, коли діти позбивають собі коліна. Гірше ж, коли подаруть панчохи, бо коліна загоїться, а панчохи потрібно купувати нові. Одяг її був у мене в руках. Гелен нахилилася і обережно пролізла попід дротом і вдряпнула собі плече, тому кров тоненькою чорною змійкою побігла із рани. Гелен випросталась. «Будемо тікати?» – спитав я. «Куди?» Я не знав, що й на те відповісти. І справді куди? «До Іспанії», – сказав я. «До Португалії». «До Африки!» «Ходімо!» – заговорила Гелен. «Ходімо, і не будемо про це говорити. Ніхто не може втекти звідси без документів. Саме через те нас так недбало стережуть». Вона йшла до лісу поперед мене, майже гола, якась таємнича і прекрасна. Від Гелен, моєї дружини, останніх місяців нашого спільного життя – Лишилося тільки уявлення, але його було досить, щоб солодко і болісно впізнати її під нальотом минулого, від подиху якого ціпеніло сповнене чекання тіло. Але зряду каріатид замість гелен вийшла людина, ще майже безіменна, окутана дев'ятьма місяцями невідомого мені життя, що важили більше, ніж двадцять років існування –